Хтось підбирав осколки після бомбардувань чи гільзи від патронів. Інших цікавили нагороди, ордени і медалі. Я ж колекціонував ще й погони. Нас, тих, що перебували в окупації, здивував незвичний вигляд воїнів-визволителів. Вони носили погони. Ми ж пам'ятали їх, коли на плечах у них ще не було відзнак тільки петлиці на комірцях і гімнастерок. А повернулися в погонах. І погони такі різні. В кожного роду військ свого кольору. Червоні, зелені, чорні, голубі і навіть білі. Найпрестижнішими серед хлопчаків вважалися голубі. Їх носили льотчики. А хто з нас не мріяв стати льотчиком? Щойно на екранах кінотеатрів демонструвався фільм «Воздушний ізвощик». І всі ми були закохані у головного героя цієї стрічки, майора Булочкина. Його роль виконував актор Крючков. Оригінальні погони носили військові медики і, звичайно ж, моряки. Навіть залізничників наділили обмундируванням з погонами досить незвичної форми. То був час, загальної воєнізації. Ми, школярі, заздрили учням ігриничого технікуму. Майбутні шахтарі теж ходили в схожій на військову формі. В моїй колекції були погони мало не всіх родів військ, окрім медичної служби. Від солдата, сержанта, старшини, зі стрічкою у вигляді літери Т, лейтенанта, капітана, майора, підполковника і полковника. Не було, на жаль, тільки погонів ані генерала, ані маршала. Виходячи на вечірні розбирання між бандами коваля й тарана, ми іноді чіпляли на плечі погони, а хто мав медалі чи ордени, прикріплювали їх на груди. Робили це зрідка, лише коли наперед знали, хто цього разу переможе хлопці з банди коваля чи тарана. Це залежало від того, чи їх прибічників збереться більше. Захоплених же в полон противників оббирали як липку. Не тільки зривали нагороди й погони, а й обчищали кишені. На одне з таких розбирань вихопився літнім вечором і я, забувши зняти з майки свій найдорожчий скарб – орден Леніна. Приміряв удома перед дзеркалом і не сховав його. Згадав про це аж у парку скверику, коли до мене несподівано наблизилась жінка міліціонер. У ті роки в міліції служило чимало жінок, а відділ регулювання вуличним рухом Оруд майже повністю складався з жінок. Почувши суворий крик, а звідки це в тебе, я спробував утекти. Рвонувся, та в руках у жінки-міліціонерки залишився орден разом із шматком моєї майки. Так мене позбавили найціннішої реліквії моєї колекції. Згодом Вадимів батько виявив пропажу, вчинив синові допит, і той сказав, мовляв, дав поносити товаришеві, а в нього відібрала міліціонерка. Орден полковникові, звісно ж, Повернули. А от з бельгійським бульдогом, скаліченим револьвером, який я віддав Вадимові в обмін на орден Леніна, сталася кепська пригода. Ад'ютант полковника Іван таки роздобув Вадимові два патрони для бульдога, і ми подалися випробовувати зброю на Володимирську гірку, в найбезлюдніше місце, в хащі під фунікулером, який вже багато років не працював. Хто стрілятиме першим, вирішили жеребкуванням. Підкинули вгору трикопіечний мідяк, і випало Вадимові. Мабуть, Господь Бог знову пощадив мене. Вадим заклав патрон у відтулинку і натиснув на курок. Барабан пістолета не був відрегульований. Замість збитої вісі він тримався на гвістку тому відтула, напевно, на кілька міліметрів не збігалася з отвором ствола. Бойок влучив у капсуль патрона –